«Суми!» «Кажись, Суми!» Його допитували ще довго, але нічого нового з нього не витиснули. А тим часом перевірили. Черкаська філармонія виїхала на гастролі до Сум. Отже, контури справи окреслилися. Шпигун ішов до когось із Черкаської філармонії, ні з гроші. Але до кого? Для чого? Операцію розробляли в Москві швидко і чітко. Хтось, схожий зовні на Миколу, той з філармонії міг його колись бачити. Поселяється в готелі, де живуть артисти черкаської філармонії. Видає себе за відставного генерала, якого покинула, або в якого померла, ще не відпрацьовано до кінця, дружина. Заводить знайомства, щедро пригощає. Влаштовує в себе в номері такий собі шаховий клуб з дармовими напоями, наїдками і цигарками. Провінційні актори бідні і ласі на дармівщину промацує своїх гостей по одному і за підозреному вручає гроші. Він повинен ходити з палицею або на милиці. Можливо, Лісовий попередив його з філармонії про нещастя, яке було сталося з Миколою. Генерал має знати українську мову, бо ж прийшов звітіля, з Лісовим розмовляли по-німецьки і по-українськи. Це вже була задачка з одним невідомим. Легше знайти білого негра, ніж генерала-МГБіста, який природно, в побуті, розмовляє українською мовою. А тим часом МГБ просіває через густе сито всіх працівників філармонії, перевіряє їх до десятого чи й до сотого коліна. Два кінці обірваного матузочка невідмінно мають бути зв'язані в один тугий вузлик. Частина друга. Рік 1768 Козацька реєстрова старшина, дрібні урядовці, котрі залишилися в староствах, почали шукати оборони. Ними складена вимога перед Переяславською єпископією. Вимагала від єпископа Переяславського священника Гервасія всією церквою православною впасти на непокірливих, зупинити безглузди рушення народове, об'явити ватажків, головних заводіїв супостатами і відлучити від церкви православної проти монастиря Святої Матрони та ігумена Мелхіседека Значко-Яворського застосувати власну прерогативу, заборонити оному, сіляку підтримку до холодного яру, відмовитись від протекторства. Переяславська єпископія вчинила за їхньою волею. Ігумен Матронівського монастиря Мелхіседек був відкликаний до Переяслава. Чимало монастирської братії було розстрижено та відпущено в народ. Монастир переданий економії. З 14 мая і до 4 червня року 1768-го відбувалися ради козацькі. До Медведівки і Чигирина звідусіль прибула козацька верхушка. На тих радах часто щинялись бійки. В Холодноярському таборі зрадники Шелеста розпустили чутки, бутім отаман Шелест зрадив січовикам Холодного Яру і перейшов на бік панів. Січ скасує і всіх, видасть польським панам. Ті чутки привезли до Чорної Ради холодноярців 4 червня року 1768 -го. Рішенням Чорної Ради скинути з отаманства Шелест, а тайна партія Субалтерна Ворониче, яка спочатку метушилася в отаманському стані, підтримала вбивством отамана Шелеста. Підослав вбивцю Лосконога, котрий з засади Застрелив шелеста. Шелест, як людина розсудливий, підступний, незапальний, сходчивий, і як тому свідчать народі, мабуть, повстання не розпочав би. Ганебне вбивство отамана Шелеста призвело до гіршого. Того ж дня, 4 червня, року 1768, відбулася велика рада Холодноярська, на якій козаки, селяни, великі гайдамацькі загони своїм отаманом одностайно прокричали запорозького козака, страшного залізняка Максима. Упертість, рішучість, сміливість та доскональне керівництво боєм відважного запорожця, адже відомо кожному. Того ж дня, 4 червня року 1768, отаман-залізняк подав страшний останній клич «Гайда – гайда. Очевидці свідчать, Ще й півніни заспівали, як медведівку охопила пожежа. Палали маєтки, жидівські хати, лавки, амбари. Крики приречених розтинали небо. За медведівкою запалали суботів, чигирин. Нескінченні ружейно-гарматна пальба, пісні, танці, зойки приречених, гудіння церковних дзвонів, кінський топіт сколихували береги асминські. Калюжі крові, Трупи забитих завалили вулиці Медведівки. До пізньої ночі 5 червня по погребах та горищах, по тайниках та очеретах тясменських боліт шукали панів, жидів, ляхів. Отаменська сотня налічувала до п'ятисот максимців, так її звали Максимці, ще при дворі Мотренського монастиря. Кожен максимець мав бути і був як страшний Максим. Отаман повсталих, страшний Максим Залізняк, людина надзвичайно жорстока, непідкупний, надзвичайно сміливий, рішучий, хоробрий, сильний, досконале володів військовими справами. Вобучи та бою, тому содіяний ним під час повстання є рівним його власній природі. Його побратими-помічники всім схожі на нього. Але про Отамана – та них буде написано в актових приписах як велено. В поддолках актів дозволено заактувати лише саму подію. 5 червня року 1768 отаман Залізняк наказав всім сотням козацьким, загонам гайдамацьким та загонам посполитих зібратись до Мотронського монастиря для прийняття клятви святої. Після утренній Яку відправив старий чернець Андрій Проценко за наказом Залізняка з церкви винесли клейноди гетьмана Сагайдачного. Під військові стяги построїлись козачі сотні, гайдамацькі загони та селянські ватаги. Малось відбутись благословення святої церкви.